Egy viharos éjszakával és halállal kezdődött. Aztán a nő odalép a férfihoz. Ott dur, a Nesporpi parton nőtt fel, fenyegető formájú öreg hegyek és hasadékok között. Szülei háza, ahogy a falu legtöbb háza, kőhajításnyira állt a part fölött, csupán egy keskenyösvény választotta el tőle. Az alatt pedig már a halászkai sorakoztak, amelyekben az eszközöket tárolták, néha sózott halat is, és ezek már annyira közel álltak a tengerhez, hogy rossz időben, fél már-már hajóknak is tűnhettek. Oddur a nesporpi parton nőtt fel, de valamivel délebre, Vinavígben, azaz a barátok öblében született. A tizedik század elején nevezte el így a jasszony, mert itt volt kénytelen végignézni, ahogy két barát, akik mindketten szerelmesek voltak belé, az italtól, a féltékenységtől és az abból fakadó, feltartóztathatatlanul áradó méregtől megzavarodva, kioltja egymás életét a homokos parton. A barátok öblenevet, nevet, talán lelkiismeret furdalásból választotta, mert már a puszta létével is a halálukat okozta, vagy babonából, hogy megtévesse a bal szerencsét. Ott dur, apai felmenői emberemlékezet óta Vinavikben éltek, a nyílt tenger mellett, kitéve a tomboló viharoknak, azonban közel egy halban gazdag hálóvetőhelyhez, és ahhoz a kedves, barátságos, patkó alakú homokos partszakaszhoz, ami olyan, mintha a tenger szépséges sóhajtása lenne. Anyja, igridőr, Nordfjörd származott, mindig is hazahúzott a szíve, és végül sikerült rábírnia a férjét, Jónt, hogy költözzön el, hogy szakítsa el magát ősejöblétől. A házépítéshez tetemes mennyiségű fát vittek magukkal. Egy angol hajóból szerezték, amely nem messze a parttól futott zátonyra egy viharban. A legénységének mindössze két tagja menekült meg, akik ügyel-bajjal elvergődtek egy tanyáig a Rejderfjörd szélén. szélén, átküzdve magukat havon, fagyon, sűvítő szélen, és fogalmuk sem volt róla, hol vannak, merre járnak. Csak sodorta őket a szél, az irányította őket, és csak kinkeservesen jutottak el a menedékig. Sebesülten, elcsigázva érkeztek meg a tanyára, ahol néhány hétig meghúzhatták magukat, míg újult erőre nem kaptak, legalábbis annyira, hogy fel lehetett tenni őket egy másik angol hajóra. Aztán valamivel később kiderült, hogy az egyikük Teherbe egy egy harmincas éveiben járó hajadon cselédlányt, akivel mostohán a sors. Azon emberek egyike volt, akiket valamiért sanyargat az élet, de aki az angol matróz mellett legalább, ha rövid időre is, megismerkedett a nemiség gyönyöreivel, majd kilenc hónappal később egészséges kisfiúnak adott életet. Remek legény vált belőle, anyja szeme fénye. A férfi társainak tehát azért kellett vízbe fulladniuk, hogy új élet születhessen, hogy ennek a szerencsétlen cselédlánynak része lehessen egy kis boldogságban. Így működne a végzet. A hajó azonban meglepően éppen maradt. Igaz, hogy a vihar majd húsz tengerészt a vízbe folytott, de a vitorlást nem sikerült szétszúznia. Az továbbra is azon zátony tetején ült, amely hatalmas léket ütött a fenekébe. Jón pedig a következő apáikor komótosan, Hosszú szüneteket tartva neki látott kihordani a partra a faanyagot, amit aztán takaros halomba rakott az öreg Vinaviki tőzek tanya mellett, mivel elhatározta, hogy új házat épít belőle. Ami meg is történt, de nem az ősejöblében, ahogy eltervezte, hanem Northfjördürben. A sógora összefogott a nővérével, és együtt kezdték győzködni jónt, hogy Northfjördürben jobbak a lehetőségek, és most ugye Váratlanul fanyag fa is került, hogy házat építhessen belőle azon a telken, amit még a sógora ajánlott fel neki. Jón meglepően rövid húzavona után beadta a derekát, talán mert nem volt mentes a babonától, és valami azt csúkta neki, hogy az angol hajó pusztulása a sors üzenete. Annak a jele, hogy most minden megváltozik, új fejezet kezdődik. Ez a szerencsétlenség a tengerészek halála volt az, amitől a sors kereke úgy belendült, hogy még most is forog. Ebben a pillanatban is, egy évszázaddal később, amikor a nő a repülőgépen odanyújtja Árinak a díszok levelet, a díszt és büszkeséget. A viharos éjszaka és a halál tehát a kezdet. Az ok, ezért fordulunk hozzá ezzel a történettel. Az angol tengerészeknek távol az otthonuktól kellett viharba kerülniük, és zátonyra futniuk, ami felhasította a hajó fenekét. Így a tenger könnyebben magához tudta rántani őket. Egyiket a másik után. Olyan sötét volt, hogy nem láttam őket, suttogta a tengerész a hajadon cserédlánynak a sötétben, miközben mindenki az igazak álmát aludta. A sebesült nyűszített a fájdalomtól és az emlékeitől, a szerencsétlen lány pedig odalépett hozzá, jól tudva magáról, hogy nem szép, de azt is, hogy a keze jóságos és gyógyító. A férfi akkor mesélte el neki mindent. Jól lehet, nem sokat értett belőle, csak néhány szót tudott angolul, de megértette a férfi könnyeit, meghallotta hangjában a bánatot. Később, mintha a hajótörésről is beszélt volna neki, nem láttam őket, de hallottam a hangjukat. A sötétben mind sikójá változtak, amiket aztán elnyelt a tenger. A fa viszont első osztályú volt. Jón a szárazföldön akarta elszállítani, noha rengeteg időbe került volna, mivel hasadékokon nehéz hegyi terepen átvezetett az út. De a régi mondák szerint, és ezekre Jón váltik hallgatott, az elsőjett vagy a partra sodort hajók fája, amelyeknek még a legénysége is odaveszett, nem kerülhet vissza a tengerre, csónak vagy hajóépítésére pedig végképp nem szabad felhasználni, mert bal szerencsét hoz. Az ilyen hajón átokül, és a vízbe tengerészek az első adandó alkalommal lerántanák a mélybe. Ezért szó sem lehetett arról, hogy tengeren szállítsák el. Jóna azonban végül mégis kénytelen volt így tenni, mert mint korábban annyiszor, most is meghajlott felesége akarata előtt, és néhány fordulóval Északra szállította a fát. Megrakták a hajót, amennyire merték, és szelíd időben indult a kútnak. a feleség kormányozott, Jó -e közben pedig annyira rettegett a közelgő balszerencsétől szerencsétől és az átoktól, attól, hogy a tengerfeneke feneke felbojdul és a zsákmányát követeli, hogy mindvégig mereven és haszna vehetetlenül ücsörgött, egészen addig, amíg Nesparp elszórt házai közeledni nem kezdtek. Ekkor legyűrve félelmét átvette a kormánykereket. Kevés olyan férfi van ebben a világban, aki beismeri, ha fél. A ház felépült, néhány méternyire a parttól, szilárd lett is erős. Ott és két fivére, ablaka a tengerre nézett, és ő minden este a partot megállás nélkül csapdosó hullámok hangjára aludt el, reggelente pedig ugyanerre a zenére ébredt. A tenger beszélt hozzá. Esténként altatót komponált, hogy álomba ringassa, reggel meg vidám csobogással ébresztette. Könnyebb úgy boldognak lenni, ha az embernek a tenger a szomszédja. A dőr mindig barátjaként és lelkitársaként emlegette a tengert, Első hajóját, egy tizenhat centis darabot, négy évesen építette, majd megkérte az anyját, hogy faragjon neki egy emberkét, amit aztán odakötözött az árbochoz és az egészet a vízre tette. Született halász vagy, mondogatta az anyja, ami úgy hangzott, mintha épp valami kitüntetést adna át neki. Szinte magától értetődő volt, hogy gyerekkori barátjával, a szomszédházban lakó Trigvivel, egy jóképű és erős, de álmodozó fiúval már tíz évesen el akartak kezdeni halászni. Egy kölcsön kapott ladikkal a part közelében evezgethettek, és a felnőttek határozottan a lelkükre kötötték, hogy semmi esetre se menjenek beljebb. A tengeren azonban gyorsan elhal az emberi szó, és egy sebesen meginduló hajótól még a szülői intelmek is hatástalanná válnak. Rövid idő alatt megfeledkeztek a tilalomról, az intőszóról, hívta, csalogatta őket a tenger, egyre távolabb beveztek, még több halat fogtak, megismerkedtek az igazán mélyről eredő hullámokkal. Látták, milyen gyorsan el tudnak sötétedni, megláttak bennük valamit, ami a halálhoz volt hasonlatos. Megrémültek, és mégis kijebb bevesztek, nem tehettek mást, bizonyára bűvölet szállta meg őket. Ettől az élménytől megerősödtek, és a következő nyáron már vérbeli halászoknak tekintették magukat. Egyszer azonban az azt követő ősszel oly messzire merészkedtek, hogy halára rémültek, amint felpillantottak és észrevették, mennyire eltávolodtak a parttól, mintha az eltaszította volna őket magától. Körülöttük csak sötétlő, növekvő hullámok csapdostak. Valószínűtlennek tűnt, hogy sikerül visszajutniuk, összenéztek, mintha elbúcsúznának egymástól. Véget ért az élet, pedig alig kezdődött el. Jó ideig dermettem merettek maguk elé, gombóccal a torkukban. A félelem késként fúródott a szívükbe, mindketten szerették volna szabadjára engedni könnyeiket, és csak sírni amiatt, hogy soha többé nem látják szüleiket és testvéreiket, hogy még csak tizenegy évesek, hogy ilyen kegyetlen az élet, aztán... Trigvinél eltört a mécses, sírt, illetve csak szipogott, talán mert gyengébb volt barátjánál, vagy csak mélyebb fájdalmat érzett, gyötrelmesebb képeket látott, Összegörnyedt a csónak padján és egyre csak szipogott, de ekkor megszólalt addőr, igyekezve hangját elmélyíteni, kievezünk a partra, és így is lett. Kiértek, de teljesen kimerültek, kitámolyogtak a partra, Legszívesebben egyenesen hazamentek volna a forró kakaóra, aztán be az ágyba, arra vágyva, hogy megöleljék őket, de erről szó sem lehetett. Remek fogással érkeztek, így rögtön neki láttak megtisztítani a halat, és nem sokára már úgy hütyöréztek, mintha mi sem történt volna. A lábuk talán még remegett egy kicsit, de megtisztították a halat és szokás szerint Trigvi nővére Margrét is lejött a partra segíteni nekik. A kés sebesen és határozottan járt a kezében. Egy évvel volt idősem náluk, és Odür alig tudta levenni róla a szemét, mintha még sosem látta volna, mintha még soha nem vette volna észre lendületességét, a viselkedését, azt, ahogyan időnként felfelemeli a fejét. Odürnek erről valamiért két szárny nyutott az eszébe. Már a legutóbbi két nyáron is együtt tisztították a halat, és íme, itt az ősz. Mégis most történt meg először, hogy meglátta a lányt. Odürt talán a tengeri viszontagságoktól, a hullámokban lapuló haláltól, a végzett színét látva változott meg. A friss tapasztalatai felnőtt férfi váltették. Lehet, hogy csak azért most vette észre Margretot. Annyira nehezére esett levenni róla a szemét, hogy nem figyelt oda és megvágta magát a balkarján. sebet ejtett. A vér először a kést színezte el, majd a halakat, ahogy föléjük hajolt. Letette a kést, és egy percig csak nézte, hogy folyik a vére. Talán arra gondolt, így nézek ki belülről, de aztán már pillantott. pillantott. Egymás szemébe néztek, csorgott a vér. Ez szeptemberben történt, a csipkézett hegyek teteje éjszaka kifejéredett, de a hóréteg még csak vékonyan borította be, így nem tompíthatta a hasadékokat, a fekete dühöt. Ezt már ti is be tudjátok fejezni, szólalt meg dűr végül, haza kell sietnem anyához, tette még hozzá, majd nyugodtan elsétált higgadtan, ugyanakkor haragudva magára, amiatt, hogy ezt mondta anyához. Semmi méltóság nem volt ebben, Viszont a vér csöpögött a karjából, ez pedig mégiscsak valami. Margaret csak nézett utána, míg el nem tűnt a szeme elől. Aztán lehajolt egy halért, felegyenesedett, az ötsére nézett, majd közölte. Ő lesz a férjem. Hiszen csak tizenegy évesek vagyunk, feleltett Rigvi. Volt a kép ingerülten, mintha arra akarná emlékeztetni, hogy elvégre még csak gyerekek. Az meg lehet, felelte a lány, de én már tizenkettő leszek, és Trigvi erre persze nem tudott mit válaszolni, csak folytatta a halpucolást, de belül olyan szomorúságot érzett, mintha a nővére épp most fosztotta volna meg gyermekkorától. Margrétot a következő év tavaszán Kanadába küldték. Meghalt az anyja nővére, aki 15 évvel korábban költözött át az óceán túlpartjára. A férje mellett négy kisgyermeket hagyva maga után. A legkisebbik hét éves, és hamarjában Margrétot küldték, hogy a gondjukat viselje, pedig maga is mindössze a tizenharmadik évében járt. Csak nyolc év múlva tért haza. A keletre tartó hajójárattal érkezik Reykjavikból. A család a parton várta, odür egy kőhajításnyira állt tőlük. Egyetlen levelet sem váltottak, nem is üzentek egymásnak. De Trigvi leveleiben, mintha csak futólak tenné, itt-ott, egy-egy mellékmondatban sokszor beszámolt barátjáról, és Odürrel is sietett közölni a friss híreket nővéréről. Többnyire akkor, amikor kint voltak a tengeren. Eleinte csak kettesben egy kis lélekvesztőn haláztak. Később azonban változott a helyzet. Amint 19. évük beléptek, Odürre rábízták egy tizennégy tonnás hajó parancsnokságát. Ezáltal pedig a keleti fiordok legfiatalabb kapitánya lett. Trigvi tehát beszámolt neki Margrétról, sokszor csak úgy, mintha magában beszélne, a levegőbe. A pedig nem kérdezett és nem szólt semmit, még annyit sem, hogy hát igen, mintha nem is érdekelné. Most azonban mégis ott várja ő is a parton, egy kőhajításnyira a családtól. Margrét elsőként őket üdvözli, őszinte örömmel, Ugyanakkor leheletnyi szomorúsággal is, mivel hosszú időt eltelt, sok minden megváltozott. Szülei látványosan megöregedtek, és hirtelen, mint valami fájdalom belenyilal, elfogja El fogja veszíteni őket. Aztán oda pillant, ahol odür szinte véletlenül. Ni nem odür az, kérdi, mint egy szórakozottan, és egyedül Trigvi látja, hogy a szeme apróizmok apró izmok szinte észrevétlenül megremegnek. De ő az, feleli Trigvi, menj oda hozzá és üdvözöld. Margaret ekkor elmosolyodik. Szája aprócska, mosolya különleges, derűs, de érzéki, ártatlan, ugyanakkor mégsem naív. Van benne egy árnyalatnyi, alig észrevehető komorság vagy fájdalom. Ez a mosoly oda át Kanadában jó néhány fiatalember szívébe beleégett. Majd mélyen megülve bánattá idült, és némelyiküket egy egész életen át elkísérte. Margaret ezzel a mosolyjal indul el a parton Odür felé. Külföldi ruhájában a haja vöröses barna, hátra fésülve, mintha a formás, magas homlokát akarná kihangsúlyozni. Lassan közeledik felé, és Odür, míg várja, önkéntelenül ökölve szorítja a kezét. Margrét észreveszi ezt és elönti a forróság, ami perzselve árad a tekintetéből. Odürnek ettől még erősebben össze kell szorítania az öklét. Tehetetlenül legyőzötten szorítja. Ez az ő szerelmi vallomása. Margrét pedig tudja, hogy ez Odür szerelmes verse ő hozzá.